Capitolul 17. Iertarea și relația sfântă Aducerea fanteziei la adevăr Trădarea Fiului lui Dumnezeu stă numai în iluzii și toate păcatele lui nu sunt decât propria lui închipuire. Realitatea lui este de-a pururi lipsită de păcat. Nu e nevoie să fie iertat, ci deșteptat. În propriile lui vise s-a trădat și a trădat frații și Dumnezeul, dar ce se înfăptuiește în vise nu s-a înfăptuit de fapt. E imposibil să îl convingi de realitatea acestui fapt pe cel care le visează, pentru că visele sunt ce sunt din cauză că dau iluzia realității. De plina eliberare de ele stă numai întrezire, căci numai atunci devine cât se poate de evident că nu au avut efect asupra realității și că nu au reușit să o schimbe. Fanteziile schimbă realitatea. Acesta este scopul lor. Nu o pot face în realitate, dar o pot face în mintea care vrea ca realitatea să fie altfel. Atunci numai dorința ta de a schimba realitatea este de temut, pentru că prin dorința ta crezi că ai realiza ce dorești. Această poziție ciudată, într-un sens, îți recunoaște puterea, dar distorsionând-o și dedicând-o răului, o face și ireală. Nu poți sluji la doi domni care își cer lucruri contradictorii. Ce folosești în fantezie refuzi adevărului, dar ce dai adevărului să folosească pentru tine stă ferit de fantezie. Când susti că miracolele trebuie să aibă o ordine a dificultății, tot ce vrei să spui e că există unele lucruri pe care nu vrei să le dai adevărului. Crezi că adevărul nu se poate confrunta cu ele din simplul motiv că vrei să le ferești de adevăr. Simplu spus, lipsa credinței tale în puterea ce vindecă toată durerea provine din dorința ta de a reține unele aspecte ale realității pentru fantezie. De-ai vedea ce efect are asta asupra modului în care apreciezi întregul. Rezervi ei de la cel care vrea să te elibereze. Dacă nu dai înapoi ce ai luat, e inevitabil ca perspectiva pe care o ai asupra realității să-ți rămână deformată și necorectată. Cât timp vrei să rămână așa, iluzia unei ordini a dificultății miracolelor va rămâne cu tine, că tu ai stabilit această ordine în realitate dând o parte din ea unui profesor și altuia o altă parte. Așa înveți să tratezi o parte a adevărului într-un fel și, într-alt fel, cealaltă parte. Să fragmenteze adevărul înseamnă să-l distrugi, făcându-l să nu mai însemne nimic. Ordinele realității reprezintă o perspectivă de neînțeles, un cadru de referință pentru realitate cu care, de fapt, nu poate fi comparată. Chiar crezi că poți aduce adevărul la fantezie și să înveți ce înseamnă adevărul din perspectiva iluzilor? Adevărul nu înseamnă nimic în iluzie. Cadrul de referință pentru înțelesul lui trebuie să fie el însuși. Când încerci să aduci adevărul la iluzii, încerci să faci iluziile reale și să le menții prin justificarea credinței tale în ele dar să dai iluziile adevărului înseamnă să îi adevărului să te învețe că iluziile sunt ireale și să îți îngădui astfel ție să scapi de ele. Nu rezerva nicio idee separată de adevăr, căci vei stabili ordine ale realității care te vor încătușa cu siguranță. Nu există ordine în realitate, pentru că tot ce e în ea este adevărat. Fi dispus așadar să îi dai tot ce ai ținut în afara adevărului celui care cunoaște adevărul și în care totul se aduce la adevăr. Mântuirea de separare va fi de plină sau nu va fi deloc. Să nu te preocupe decât măsura în care ești dispus să o faci să se înfăptuiască. El o va înfăptui, nu tu. Dar nu uita, când te tulburi și îți pierzi liniștea din cauza că altcineva încearcă să își rezolve problemele prin pantezie, refuz să îți iersie exact aceeași încercare și vă oprești pe amândoi de la adevăr și de la mântuire. În momentul în care îl iersi pe el, restitui adevărul lui ce i-ați refuzat amândoi și să vezi iertarea acolo unde ai dat -o. Lumea iertată Poți să îți închipui cât de frumos și o să îți apară cei pe care ierți? În nicio fantezie nu ai mai văzut ceva atât de frumos. Nimic din ce vezi aici dormind sau treas fiind nu se compară cu așa o frumusețe. Și nu vei prețui nimic la fel de mult, nici nu vei îndrăgi atâta. Nimic din ce îți amintești că ți-a făcut să îți gânte inima de bucurie nu ți-a adus vreodată nici măcar o părticică din fericirea pe care ți-o va aduce vederea acestui lucru. Căci îl vei vedea pe Fiul lui Dumnezeu, vei vedea frumusețea la care adoră să se uite Spiritul Sfânt și pentru care îi mulțumește Tatălui. El a fost creat să o vadă pentru tine până înveți să o vezi și tu și tot ce îți predă el îți permite să o vezi și să aduci mulțumiri cu el. Această frumusețe nu e o fantezie, ci lumea reală, strălucitoare, curată și nouă, sclipind cu toate în plin soare. Nimic nu e ascuns aici că și toate au fost iertate și nu există fantezii să ascundă adevărul. Puntea dintre lumea aceea și aceasta e atât de mică și de ușor de te trecut, Încât nu îți poate veni să crezi că e locul de întâlnire a unor lumi atât de diferite. Și totuși, această punte mică e cel mai tare lucru în contact cu lumea aceasta. Acest pas mic, atât de mic, încât ți-a scăpat neobservat, e un pas uriaș din timp în veșnicie, un salt dincolo de toată urățenia, într-o frumusețe care te va încânta și care nu va înceta să îți târnească uimirea la vederea desăvârșirii sale. Acest pas, cel mai mic din cât s-au făcut vreodată, e totuși cea mai mare realizare dintre toate în planul dumnezeiesc al ispășirii. Restul se învață, dar aceasta se dă completă și perfectă în întregime. Nimeni în afara celui care a croit mântuirea nu o poate desăvârși astfel. Lumea reală, cu toată frumusețea ei, înveți să o atingi. Fanteziile se desfac toate, nimeni și nimic nemai rămânând legat de ele, iar tu, grație propriei tale iertări, ești liber să vezi. Iar ce vezi e numai ce ai făurit cu binecuvântarea iertării tale asupra sa. Și cu această ultimă binecuvântare a Fiului lui Dumnezeu asupra lui însuși, percepția reală, născută din noua perspectivă pe care a învățat-o, și-a atins scopul. Stelele se vor stinge în lumină, iar soarele care a deschis lumea la frumusețe va dispărea. Percepția nu va mai însemna nimic când se va desăvârși, și tot ce s-a folosit la învățare nu va avea nicio funcție. Nimic nu se va mai schimba vreodată, nu vor mai surveni nici transformări, nici nuanțări, nici diferențieri, nici variații din câte au făcut posibilă percepția. Perceperea lumii reale va fi atât de scurtă încât abia o să ai timp să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru ea. Căci Dumnezeu va face repede ultimul pas odată ce ai atins lumea reală și ai fost pregătit pentru el. Lumea reală se atinge simplu prin iertarea de plină a celei vechi, lumea pe care o vezi fără iertare. Marele transformator de percepție va efectua cu tine cercetarea atentă a minții ce a făcut această lume și îți va dezvălui rațiunile aparente din care ai făcut-o. În lumina adevăratei rațiuni pe care o aduce el în timp ce îl urmezi, el îți va arăta că nu există aici nicio rațiune. Fiecare punct pe care îl atinge rațiunea lui învie plin de frumusețe, iar ce părea urât în întunericul lipsei tale de rațiune e dezlegat subit și cedat frumuseții până și ce a făurit fiul lui Dumnezeu la demență nu va fi lipsit de un licăr de frumusețe, o scânteie ascunsă pe care blândețea o poate elibera. Toată această frumusețe se va ridica să îți binecuvinteze privirea când vei privi lumea cu ochii iertători. Căci iertarea transformă vederea literalmente și te lasă să vezi lumea reală, întinzându-se peste haos, liniștit și blând, înlăturând toate iluziile ce ți-au deformat percepția și au fixat-o pe trecut. Cea mai mică frunză devine o minunăție și un fir de iarbă, un semn al desăvârșirii lui Dumnezeu. Din lumea iertată, Fiul lui Dumnezeu e ridicat ușor în casa lui, iar acolo el știe că a odihnit mereu în ea, în pace. Chiar și mântuirea va deveni un vis și se va șterge din minte, căci mântuirea pune capăt viselor și la încheierea visului, ea nu va însemna nimic. Treaz în cer cine ar putea visa că va fi nevoie vreodată de mântuire? Cât de mult vrei mântuire! Ea îți va da lumea reală, tremurând de nerăbdare, să ți se dea. Setea cu care vrea să ți-o dea Spiritul Sfânt e atât de intensă, încât nu mai poate aștepta, deși așteaptă cu nerăbdare. Întâmpină-i răbdarea cu nerăbdarea ta la întârzierea întâlnirii cu el. Mergi cu bucurie să-ți întâlnești Mântuitorul și împreună cu el treci cu încredere din lumea aceasta în lumea reală a frumuseții și a iertării. Umbre ale trecutului să ierți înseamnă pur și simplu să nu îți amintești decât gândurile de iubire pe care le-ai dat în trecut și cele care ți s-au dat. Celelalte trebuie uitate toate. tarea e o reamintire selectivă nepăsată pe selecția ta. Căci fantasmele pe care vrei să le faci nemuritoare sunt dușmane realității. Fi dispus să îl ierzi pe Fiul lui Dumnezeu pentru ce nu a făcut. Fantasmele sunt martorele pe care le duci cu tine să demonstrezi că a făcut ce nu a făcut deoarece le duci, le vei auzi și, deși le ții prin propria ta selecție, nu înțelegi cum te ți-au intrat în minte și care le e scopul. Ele reprezintă răul care crezi că ți s-a făcut și le duci cu tine numai ca să poți plăti răului cu aceeași monedă, în speranța că mărturia lor îți va permite să îl învinuiești pe altul fără să ți faci ție rău. Ele vorbesc atât de clar despre separare, încât cei neobsedați de păstrarea separării nu le pot auzi. Ele îți oferă rațiunile pentru care ar trebui să intri în alianțe nesfinte ca să susții obiectivele eului și să faci din relațiile tale mărturia puterii lui. Aceste fantasme sunt cele care fac eul sfânt în ochii tăi și te învață că tot ce faci să-l ferești de rău e chiar iubire. Fantasmele vorbesc întotdeauna pentru răzbunare și toate relațiile în care intră sunt total demente. Fără nicio excepție, aceste relații au ca scop excluderea adevărului despre celălalt și despre tine. Iată de ce vezi în amândoi ce nu e și faci din amândoi niște robi ai răzbunării. Și tot de aceea ce îți aduce aminte de plângerile tale din trecut te atrage și pare să treacă sub numele de iubire, indiferent cât de distorsionate ar fi asociațiile prin care ajungi la această conexiune. Și în sfârșit, tot de aceea, toate relațiile de acest fel devin încercări de unire prin trup, căci numai trupurile pot fi văzute ca mijloace de răzbunare." Faptul că toate relațiile nesfinte se axează pe trupuri este un lucru evident, propria ta experiență te-a învățat acest lucru, dar e posibil să nu-ți dai seama de toate rațiunile care contribuie la facerea relației nesfinte, căci nesfințenia urmărește să se consolideze, după cum face și sfințenia, adunând la ea ce percepe a fi ca ea. În relația nesfântă, nu trupul celuilalt e cel cu care se încearcă unirea, ci trupurile celor ce nu sunt de față. Căci până și trupul celuilalt, un mod deja extrem de limitat de a-l percepe, nu stă în centrul atenției așa cum e sau în întregime. Ce poate servi fanteziilor de răzbunare și ce poate fi asociat cel mai rapid cu cei împotriva cărora se caută răzbunarea, se pune în centrul atenției și se separă ca singurele părți de valoare. Fiecare pas în direcția facerii, menținerii și desfacerii relației nesfinte este un pas spre și mai multă fragmentare și irrealitate. Fantasmele intră tot mai mult, iar cel în care par să fie își pierde tot mai mult din importanță. Timpul e extrem de nemilos cu relația nesfântă, căci timpul este neîndurător în mâinile eului, pe cât e de îndurător când este folosit în scopul blândeții. Atracția relației nesfinte începe să pălească și să fie pusă sub semnul îndoielii, aproape imediat. Odată formată, îndoiala trebuie să pătrundă, căci scopul ei e imposibil. Idealul relației nesfinte devine astfel unul în care realitatea celuilalt nu intră deloc să strice visul. Și cu cât contribuie mai puțin la relație celălalt, cu atât devine mai bună. De aceea, încercarea de unire devine un mod de a-l exclude chiar pe cel cu care s-a căutat unirea, căci s-a format să la alunge din ea și să se alătureze fanteziilor într-un extaz neîntrerupt. Cum poate Spiritul Sfânt să își aducă interpretarea trupului ca mijloc de comunicare în relații al căror singur scop e separarea de realitate? ce e iertarea îi dă putință să o facă. Dacă s-au uitat toate gândurile în afara celor de iubire, ce rămâne e veșnic, iar trecutul transformat se face ca prezentul. Trecutul nu mai intră în conflict cu acum. Această continuitate extinde prezentul prin sporirea realității și valorii acestuia în felul în care îl percepi. În aceste gânduri de iubire stă scânteia frumuseții ascunse în urâțenia relației nesfinte în care se amintește ura. Gata însă să învia acolo când relația îi este dată celui ce îi dă viață și frumusețe. Iată de ce ispășirea se concentrează asupra trecutului, care este sursa separării și locul în care trebuie desfăcută, căci separarea trebuie corectată acolo unde s-a făcut. Eul caută să își rezolve problemele nu la sursa lor, ci acolo unde nu s-au făcut. În felul acesta, el caută să garanteze că nu va exista nicio soluție. Spiritul Sfânt nu vrea decât să își facă rezoluțiile complete și desăvârșite și de aceea el caută și găsește sursa problemelor acolo unde e și o desface acolo. Și cu fiecare pas în desfacerea pe care o întreprinde, separarea se desface tot mai mult și unirea i adusă tot mai aproape. El nu e derutat de nicio rațiune pentru separare. Tot ce percepe el în separare e faptul că trebuie desfăcută. Lasă-l să dezvăluie scânteia ascunsă a frumuseții din relațiile tale și să-ți o arate. Frumuseția ei te va atrage atât de mult încât nu vei mai fi dispus să o pierzi din vedere niciodată și vei lăsa această scânteie să transforme relația ca să o poți vedea tot mai mult. Căci o vei dori tot mai mult și vei deveni tot mai puțin dispus să o lași să îți fie ascunsă și vei învăța să cauți și să stabilești condițiile în care poate fi văzută această frumusețe. Le vei face bucuros pe toate dacă îi vei lăsa să îți țină scânteia dinainte, să îți lumineze calea și să ți-o facă limpede. Fiul lui Dumnezeu e unul. Ce a unit Dumnezeu, eu nu poate să despartă. Scânteia sfințeniei trebuie să fie ferită de rău oricât de ascuns ar fi în fiecare relație, căci creatorul unicei relații nu a lăsat nicio parte din ea fără de el. Aceasta e singura parte a relației pe care o vede Spiritul Sfânt, pentru că știe că numai aceasta e adevărată. Tu ai făcut relația nereală și de aceea nesfântă, văzând-o unde nu este și cum nu este. Dă trecutul celui care poate să te răzgândească schimbându-ți mentalitatea în privința ei, dar încredințează-te mai întâi că îți dai seama pe deplin ce ai făcut să reprezinte trecutul pentru tine și de ce. Trecutul devine justificarea intrării într-o continuă alianță nesfântă împotriva prezentului, alături de eu, căci prezentul e iertare, de aceea relațiile dictate de alianța nesfântă nu sunt percepute nici simțite ca fiind acum. Dar cadrul de referință la care i-a raportat prezentul pentru a-i se da un înțeles e o iluzie a trecutului în care se rețin acele elemente care corespund scopului alianței nesfinte și se renunță la toate celelalte. Și la ce se renunță astfel e tot adevărul pe care trecutul l-ar putea oferi vreodată prezentului ca mărturie ale realității sale. Ce se păstrează nu face decât să depună mărturie pentru realitatea viselor. De tine depinde, în continuare, să alegi să te alături adevărului sau iluziei. Ține minte, însă, că a alege una înseamnă a renunța la cealaltă. Cea pe care o alegi, o vei înzestra cu frumusețe și realitate, pentru că alegerea depinde de ce prețuiești mai mult. Scânteia frumuseții sau vălul urțeniei, lumea reală sau lumea vinovăției și africii, adevărul sau iluzia, libertatea sau robia, nu sunt decât unul și același lucru, căci nu poți alege decât între Dumnezeu și eu. Sistemele de nu sunt decât adevărate sau false și toate însușirile lor provin pur și simplu din ce sunt ele. Numai gândurile lui Dumnezeu sunt adevărate și tot ce decurge din ele provine din ce sunt ele și e la fel de adevărat ca sfânta sursă din care provin. Fratele meu sfânt, vreau să intru în toate relațiile tale și să mă pun între tine și fanteziile tale. Rasă relația mea cu tine să fie ceva real pentru tine și lasă-mă să aduc realitate felului în care îți percepi frații. Nu au fost creați să-ți dea putința să îți faci rău prin intermediul lor. Au fost creați să creeze alături de tine. Acesta e adevărul pe care vreau să-l pun între tine și obiectivul nebuniei pe care l-ai ales. Nu te separa de mine și nu lăsa sfântul scop al ispășirii să ți se piardă în vise de răzbunare. Relațiile în care se cultivă astfel de vise m-au exclus. Lasă-mă să intru în numele lui Dumnezeu și să îți aduc pace, ca să-mi poți oferi pace. Cele două tablouri Dumnezeu și-a stabilit relația cu tine ca să te facă fericit și faptele tale, care nu îi împărtășesc scopul, nu pot fi reale. Scopul atribuit de Dumnezeu oricărui lucru e singura funcție a lucrului respectiv. Datorită motivului pentru care și-a creat relația cu tine, funcția relațiilor a devenit pentru totdeauna aceea de a face fericit și nimic altceva. Ca să îndeplinești această funcție, te raportezi la creațiile tale așa cum se raportează Dumnezeu la ale sale, Că niciuna dintre creațiile dumnezeiești nu e în afara fericirii și niciuna dintre creațiile dumnezeiești nu vrea să facă altceva decât să extindă fericirea așa cum a făcut și creatorul ei. Ce nu îndeplinește această funcție nu poate fi real. În această lume e cu neputință să creezi, dar e cu putință să faci fericit. Am spus în repetate rânduri că Spiritul Sfânt nu te văduvește de relațiile tale speciale, ci le transformă. Tot ce înseamnă asta e că le va reda funcția pe care le-a dat-o Dumnezeu. E clar că funcția pe care le-ai dat-o tu e aceea de a nu face fericit, dar relația sfântă împărtășește scopul lui Dumnezeu și nu urmărește să i facă un substitut. Fiecare relație specială pe care ai făurit-o e un substitut pentru voia lui Dumnezeu, slăvind-o pe a ta în loc să o slăvească pe a lui, datorită iluziei că sunt diferite. Ai făurit niște relații foarte reale, chiar și în lumea aceasta, dar nu le recunoști pentru că ai acorda substitutelor lor o asemenea predominanță încât când te cheamă adevărul, un lucru pe care îl face constant, răspunzi cu un substitut. Fiecare relație specială pe care ai făcut-o are ca scop fundamental obiectivul de a-ți ocupa mintea atât de total încât să nu auzi chemarea adevărului. Într-un sens, relația specială a fost răspunsul Eului la crearea Spiritului Sfânt, care a fost răspunsul lui Dumnezeu la separare, căci, deși Eul nu a înțeles ce se crease, era conștient de existența unei amenințări. Întregul sistem de apărare elaborat de eu pentru a croti separarea și a o proteja de Spiritul Sfânt a venit ca răspuns la darul cu care l-a binecuvântat Dumnezeu și prin binecuvântarea sa i-a dat posibilitatea să se vindece. Această binecuvântare conține în ea adevărul despre tot, iar adevărul e că Spiritul Sfânt e în strânsă relație cu tine, pentru că în el ți se reface relația cu Dumnezeu. Relația cu el nu s-a rupt niciodată, pentru că Spiritul Sfânt nu s-a separat de nimeni din clipa separării și prin el ți s-au păstrat cu grijă toate relațiile sfinte să servească scopului dumnezeiesc pentru tine. Eul e atent la orice amenințare și partea minții tale în care a fost acceptat el vrea cu tot din adinsul să își păstreze rațiunea după cum o vede el. Nu își dă seama că e cuprins de o demență totală, iar tu trebuie să-ți dai seama ce înseamnă asta dacă vrei să fii readus la sănătate mentală. Demenții își protejează sistemele de gândire, dar o fac în mod dement și toate mecanismele lor de apărare sunt la fel de demente cum e și ce au de protejat. Nu e nimic în separare, nicio parte, nicio rațiune și nicio însușire care să nu fie dement, iar protecția ei e o parte din ea la fel de dementă ca întregul. Relația specială, care e principalul ei mecanism de apărare, trebuie să fie dementă așadar. Nu-ți e greu să realizezi acum că sistemul de gândire pe care îl protejează relația specială e doar un sistem de idei delirante. Recunoști, cel puțin în termeni generali, că eul e dement, dar relația specială continuă să-ți pară oarecum diferită. Am privit-o însă mult mai atent decât am privit multe alte aspecte ale sistemului de gândire ale eului de care ai fost mai dispusă să te desprinzi. Cât timp rămâne acesta însă, nu te vei desprinde nici de celelalte și nu e diferit. Reține-l pe acesta și ai reținut întregul. E esențial să-ți dai seama că toate mecanismele de apărare fac tocmai ce ar vrea să apere. Baza subiacentă a eficacității lor e faptul că oferă ce apără. Ce apără e pus în ele să stea la adăpost și când sunt acționate ți-l aduc. Fiecare mecanism de apărare funcționează oferind daruri, iar darul e întotdeauna o miniatură a sistemului de gândire pe care îl protejează mecanismul de apărare încadrat într-o ramă de aur. Rama e lucrată cu migală, bătută toată, cu minuțios sculptată și lustruită. Scopul ei e să fie ea însăși de valoare și să-ți distragă atenția de la ce e înrămat în ea. Dar nu poți să ai rama fără tablou. Mecanismele de apărare funcționează în așa fel încât să te facă să crezi că poți. Relația specială are rama cea mai impunătoare și mai înșelătoare dintre toate mecanismele de apărare folosite de eu. Aici se oferă sistemul lui de gândire, încadrat de o ramă atât de grea și de complicată, încât tabloul e aproape obliterat de structura ei impunătoare. În ramă se întrețesc tot felul de iluzii de iubire fantastice și fragmentate, presărate cu vise de sacrificiu și preamărire de sine și împletite cu firele aurite ale autodistrugerii. Sclipirea sângelui lucește carabinul, iar lacrimile sunt fațetate ca diamantele și licăresc în lumina slabă în care se oferă darul. Uită-te la tablou. Nu lăsa rama să te distragă. Darul acesta ți se dă în scopul damnării tale, și dacă îl iei, vei crede că ești damnat. Nu poți avea rama fără tablou. Ce prețuiești e rama, căci nu vezi niciun conflict în ea, dar rama nu e decât învelitoarea darului de conflict. Rama nu este darul. Să nu fii păcălit de cele mai superficiale aspecte ale acestui sistem de gândire, căci aspectele acestea cuprind întregul, complet în fiecare aspect. În acest dar plin de sclipici, stă moartea. Nu-ți lăsa privirea să stăruie asupra sclipirii himnotice a ramei. Uite-te la tablou și dăți seama că ți se oferă moartea. Iată de ce clipa sfântă este atât de importantă pentru apărarea adevărului. Adevărul însuși nu are nevoie de apărare, dar tu ai nevoie de apărare împotriva faptului că ai acceptat darul morții. Când tu, care ești adevărul, accepti o idee atât de periculoasă pentru adevăr, ameninți adevărul cu distrugerea și trebuie întreprinsă acum apărarea ta pentru a păstra întreg adevărul. Puterea cerului, iubirea lui Dumnezeu, lacrimile lui Hristos și bucuria spiritului său veșnic sunt rânduite să te apere de propriul tău atac, că tu le ataci fiind o parte a lor, iar ele trebuie să te salveze, căci se iubesc. Clipa sfântă e o miniatură a cerului trimisă la tine din cer. E și ea un tablou montat într-o ramă, dar dacă accepti acest dar, nu vei vedea deloc rama, pentru că darul poate fi acceptat numai dacă ești dispus să-ți concentrezi toată atenția asupra tabloului. Clipa sfântă e o miniatură a eternității, e un tablou al veșniciei montat într-o ramă a timpului. Dacă te concentrezi asupra tabloului, îți vei da seama că numai rama te-a făcut să crezi că este un tablou. Fără ramă, tabloul e văzut ca fiind ce reprezintă, căci, așa cum întreg sistemul de gândire aleului se găsește în darurile lui, tot așa și cerul întreg se găsește în această clipă împrumutată din eternitate și montată în timp pentru tine ți se oferă două daruri. Fiecare în parte e complet și nu poate fi acceptat parțial. Fiecare e un tablou înfățișând tot ce poți avea, văzut foarte diferit. Nu le poți compara valoarea comparând un tablou cu o ramă. Trebuie să compari numai tablourile, căci altfel comparația nu va avea înțeles. Ține minte că tabloul este darul. Și numai pe această bază ești liber să alegi cu adevărat. Uită-te la tablouri, la amândouă. Unul e un tablou micuț, greu de văzut, printre umbrele grele ale chenarului enorm și disproporționat. Celălalt e rămat foarte sumar și atârnă în lumină, frumos de privit pentru ce e. Tu care ți-ai dat toată osteneala și încă ți-o mai dai să vâri tabloul bun în rama greșită, combinând ce nu se poate combina, accepta asta și bucură-te. Ambele tablouri sunt perfecte înrămate pentru ce reprezintă. Unul e înrămat să rămâne neclar și nevăzut, celălalt e înrămat să fie cât se poate de clar. Tabloul întunericului și al morții devine tot mai neconvingător pe măsură ce îl descoperi printre învelitorile sale. De îndată ce e expusă la lumină, fiecare nestemată stemată sens ce pare să strălucească din ramă în întuneric ea își pierde luciul și strălucirea și nu te mai distrage de la tablou. În cele din urmă vezi tabloul însuși și vezi în sfârșit că e neprotejat de ramă. Nu are niciun înțeles. Celălalt tablou e înrămat foarte sumar, căci timpul nu poate conține eternitatea. Nimic nu distrage aici. Tabloul cerului și al eternității devine tot mai convingător pe măsură ce îl privești și acum, printr-o comparație adevărată, poate avea loc în sfârșit o transformare a ambelor tablouri și fiecăruia îi se acordă locul cuvenit când se văd unul în raport cu altul. Adus la lumină tabloul întunecat nu e perceput un fricoșător, dar înțelegi în sfârșit că nu e decât un tablou și vei recunoaște ce vezi în el drept ce e, un tablou înfățișând ce ai crezut că e real și nimic mai mult, căci dincolo de acest tablou nu vei vedea nimic. Tabloul luminii, printr-un contrast limpede și inconfundabil, se transformă în ce e dincolo de tablou. Uitându-te la el, îți dai seama că nu e tablou, ci realitate. Nu e o reprezentare figurată a unui sistem de gândire, ci gândirea însăși. Ce reprezintă el chiar e acolo. Rama dispare încetişor și Dumnezeu se ridică în amintirea ta oferindu-ți întreaga creație în schimbul micului tău tablou, fără nicio valoare și lipsit de orice înțeles. În timp ce Dumnezeu ascede la locul ce îi se cuvine și tu la al tău, vei resimți din nou semnificația relației și vei cunoaște că e adevărată. În pace să ascendem împreună la Tatăl acordându-i ascendentul în mințile noastre. Vom câștiga totul dându-i lui puterea și slava, nepăstrând nicio iluzie despre locul unde sunt. Ele sunt în noi prin ascendentul său. Ce ne-a dat el este al său strălucește în fiecare parte a lui, ca în întreg. Întreaga realitate a relației tale cu el stă în relația noastră unul cu altul. Clipa sfântă își resfrânge strălucirea deopotrivă asupra tuturor relațiilor căci în ea toate sunt una singură. Căci aici e numai vindecare, completă și desăvârșită deja. Căci aici e Dumnezeu și unde este El, poate fi numai ce e desăvârșit și complet. Relația vindecată Relația sfântă e expresia clipei sfinte în viața trăită în această lume. Ca tot ce privește mântuirea, clipa sfântă e un procedeu practic, atestat de propriile lui rezultate. Clipa sfântă nu dă greș niciodată, experiența ei se resimte mereu, dar fără expresie nu e reamintită. Relația sfântă e un rapel constant la experiența în care relația a devenit ce este și, așa cum relația nesfântă e un imn continu de ură spre lauda celui ce a făcut-o, tot așa și relația sfântă e un cântec fericit de laudă la adresa Mântuitorului de relații. Relația sfântă, un pas major în direcția perceperii lumii reale, se învață. E vechea relație nesfântă transformată și văzută în chip nou. Relația sfântă e o izbândă fenomenală a procesului de predare. Sub toate aspectele ei, din felul cum începe, cum se dezvoltă și cum ajunge la desăvârșire, ea reprezintă inversul relației nesfinte. Fi pe pace, singura fază dificilă e cea de început, căci aici obiectivul relației se schimbă brusc în chiar opusul la ce-a fost. Acesta e primul rezultat al faptului că relația i-a fost oferită Spiritului Sfânt să o folosească în scopurile sale. Această invitație e acceptată imediat, iar Spiritul Sfânt nu pierde timpul când e vorba să prezinte rezultatele practice ale poftirii sale înăuntru. Imediat, obiectivul său îl înlocuiește pe al tău. Această înlocuire se realizează foarte rapid, dar face ca relația să pară tulburată, dezbinată și chiar foarte dificilă. Motivul este cât se poate de clar, căci relația, așa cum este, nu se aliniază cu propriul ei obiectiv și e clar că nu corespunde scopului acceptat pentru ea. În condiția ei nesfântă, obiectivul tău a fost tot ce părea să-i dea un înțeles. Acum pare să nu aibă noimă. Multe relații s-au destrămat în acest moment, iar urmărirea vechiului obiectiv s-a restabilit într-o altă relație. Căci odată ce relația nesfântă a acceptat obiectivul sfințeniei, nu mai poate fi ce-a fost. Ispita eului devine extrem de intensă odată cu această schimbare de obiective, Căci relația nu s-a schimbat încă suficient de mult ca fostul obiectiv să fi devenit total neatrăgător, iar structura ei este amenințată să-și recunoască propria insuficiență în atingerea noului ei scop. Conflictul dintre obiectivul și structura relației este atât de evident încât ele nu pot coexista. Acum însă obiectivul nu va fi schimbat. Stabilit cu fermitate în relația nesfântă, el face să nu existe alt curs de acțiune decât schimbarea relației pentru a corespunde obiectivului. Cât timp această soluție fericită nu e văzută și nu e acceptată ca singura cale de ieșire din conflict, relația poate părea foarte încordată. Nu ar fi mai blând să se schimbe mai lent obiectivul, căci s-ar șterge contrastul și s-ar da timpului să reinterpreteze fiecare pas lent după cum îi place. Numai o schimbare radicală a scopului ar putea produce o răzgândire completă a minții referitor la scopul întregii relații. Pe măsură ce această schimbare se dezvoltă și se desăvârșește, în cele din urmă ea devine tot mai benefică și mai fericită. La început însă, situația, în modul în care se resimte, e foarte precară. O relație inițiată de două persoane în scopuri nesfinte primește dintr-o dată sfințenia ca obiectiv. Contemplându-și relația din punctul de vedere al noului ei scop, cei doi sunt de-a dreptul îngroziți. Modul în care își percep relația poate deveni chiar foarte dezorganizat și totuși fosta organizarea percepției lor nu mai corespunde scopului pe care s-au înțeles să îl atingă. Iată momentul în care ți se cere credință. Tu ai lăsat să ți se stabilească acest obiectiv. A fost un act de credință. Nu abandona credința acum când apar recompensele credinței. Dacă ai crezut că Spiritul Sfânt a fost prezent să îți accepte relația, de ce nu ai crede și acum că tot el este prezent să purifice ce a luat sub călăuzirea lui? Ai credință în fratele tău în ce par a fi niște momente grele. Obiectivul este stabilit, iar relația voastră are ca scop sănătatea mentală. căci te găsești acum într-o relație dementă, recunoscută ca atare în lumina propriului ei obiectiv. Eul te sfătuiește acum în felul următor. Înlocuiește-ți relația cu o altă relație, la care fostul tău obiectiv se vă foarte bine. Poți scăpa de chin numai descotorosindu-te de fratele tău. Nu trebuie să vă despărțiți total, dacă nu vrei, dar trebuie să-l scoți din sferele majore de fantezie ca să îți păstrezi sănătatea mintală. Nu pleca urechea. Ai credință în cel ce ți-a răspuns. El a auzit. Nu i-a fost oare răspunsul foarte explicit? Nu mai ești cuprins de o demență totală, poți să negi că ți-a vorbit foarte explicit? Își cere acum să ai credință încă un pic, chiar și nedumerit fiind, căci nedumerirea va trece și vei vedea cum îți apare justificarea credinței să îți aducă un crez viu. Nu l abandona acum și nu ți abandona nici fratele, această relație a renăscut sfântă acceptă bucuros ce nu înțelegi și lasă-ți să ți se explice pe măsură ce îi percepi scopul lucrând în ea să o facă sfântă vei găsi multe ocazii să îți invinuiești fratele pentru eșecul relației voastre căci va părea uneori să nu aibă scop Sentimentul lipsei de finalitate va veni să te bântuie și să îți amintească toate modurile în care ai căutat cândva satisfacție și ai crezut că ai găsit-o. Nu uita că ai găsit doar suferință și nu țin sufletii eu acum șubred, căci relația voastră nu s-a distrus, ci mântuit. Ești foarte nou într ale mântuirii și crezi că te-ai rătăcit. Drumul tău l-ai rătăcit într-adevăr, dar să nu crezi că ai suferit vreo pagubă. În noutatea ta ține minte că tu și fratele tău ați luat-o de la capăt împreună. Ial de mână să mergeți împreună pe un drum mult mai familiar decât îți pare acum. Nu e oare sigur că îți vei aminti un obiectiv neschimbat de-a lungul veșniciei, căci ai ales doar obiectivul lui Dumnezeu, din care adevărata ta intenție nu a lipsit niciodată. În toată fiimea se aude cântecul libertății, repetând în ce ai ales. Te-ai unit cu mulți în clipa sfântă și ei s-au unit cu tine. Să nu crezi că alegerea făcută de vală sa nemângâiat, căci Dumnezeu însuși ți-a binecuvântat relația cea sfântă. Alătură-te binecuvântării lui și nu o lipsi de binecuvântarea ta asupra ei, căci tot ce necesită acum e binecuvântarea ta, să poți vedea că în ea stă mântuirea. Nu condamna mântuirea, căci a venit la voi, primiți-o cu bucurie împreună, căci a venit să vă unească pe tine și pe fratele tău într-o relație în care întreaga fime e binecuvântată la oaltă. V-ați angajat împreună să invitați Spiritul Sfânt în relația voastră? El nu ar fi putut să intre altfel. Deși ați făcut multe greșeli de atunci, ați făcut și eforturi enorme să l ajutați să își facă treaba, iar el nu a fost sărac în aprecieri pentru tot ce ați făcut pentru el și nu vede nici urmă de greșeli. Ei ai fost la fel de recunoscător fratelui tău? I-ai apreciat consecvent eforturile bune și ai trecut cu vederea greșelile? Sau ți-a pâlpăit aprecierea și ți-a pălit în pretinsa lumina greșelilor? Poate începe acum o campanie de învinuire a lui pentru disconfortul situației în care te afli și, prin această lipsă de apreciere și recunoștință, te pui în incapacitatea de a exprima clipa sfântă și o pierzi așadar din vedere. Experiența unei clipe, oricât ar fi de convingătoare, se uită ușor dacă lași timpul să se închidă peste ea. Ea trebuie păstrată, strălucitoare și plină de grație în conștiența timpului, dar timpul nu trebuie să o ascundă, clipa rămâne, dar tu... Unde ești? Să-i aduci mulțumiri fratelui tău înseamnă să apreciezi clipa sfântă și să permiți rezultatelor ei să fie astfel acceptate și împărtășite. Să îți ataci fratele nu înseamnă să pierzi clipa, ci să îi faci efectele neputincioase. Tu ai primit clipa sfântă, dar ai stabilit și o condiție în care nu o poți folosi. Prin urmare, nu-ți dai seama că ea mai este cu tine. Și rupându-te de expresia ei, ți-ai refuzat beneficiile ei. De fiecare dată când îți ataci fratele, întărește acest lucru, pentru că atacul trebuie să te împiedice să te vezi. E imposibil să te negi și să recunoști ce s-a dat și ce s-a primit de către tine. Tu și fratele tău stați împreună în prezența sfântă a adevărului însuși. Aici e obiectivul împreună cu voi. Oare nu crezi că obiectivul însuși va furniza bucuros mijloacele atingerii lui? Exact aceeași discrepanță dintre scopul acceptat și mijloace, după cum se prezintă ele acum, e cea care pare să te facă să suferi, dar și cea care face cerul bucuros. Dacă cerul ar fi în afara ta, nu ai putea să îi împărtășești bucuria, dar din cauză că e înăuntru și bucuria e a ta. Sunteți uniți în scop, dar rămâneți încă separați și divizați cu privire la mijloace. Obiectivul însă e fix, ferm și nealterabil, iar mijloacele vor veni cu siguranță pentru că obiectivul este sigur și vei împărtăși bucuria fiimii că el e așa. De îndată ce începi să recunoști și să accepti darurile pe care i le-ai dat atât de generos fratelui tău, vei accepta și efectele clipei sfinte și le vei folosi să îți corectezi toate greșelile și să te eliberezi de rezultatele lor. Și învățând acest lucru, vei învăța și cum să pui în libertate întreaga fiime și cum să o oferi cu bucurie și recunoștință celui care ți-a dat libertatea și care vrea să o extindă prin tine. Stabilirea obiectivului Punerea în practică a scopului Spiritului Sfânt este extrem de simplă, dar neechivocă. De fapt, pentru a fi simplă, ea trebuie să fie neechivocă. Lucrurile simple sunt pur și simplu cele ușor de înțeles și ca să fie astfel, evident că trebuie să fie și clare. Stabilirea obiectivului Spiritului Sfânt e generală. El va lucra acum cu tine să o particularizeze, căci punerea în practică este particulară. Există anumite îndrumări foarte particulare pe care el le pune la dispoziție pentru orice situație, dar ține minte că nu realizezi încă aplicabilitatea lor universală. De aceea e esențial în această fază să le folosești separat în fiecare situație până vei putea privi cu mai multă siguranță dincolo de fiecare situație cu o înțelegere mult mai largă decât cea pe care o ai acum. În orice situație în care ești nesigur, primul lucru la care trebuie să te gândești e pur și simplu următorul. Ce vreau să rezulte de aici? La ce folosește? Clarificarea obiectivului și are locul la început, căci el va determina rezultatul. Eul procedează tocmai invers. Situația devine determinantă a rezultatului, care poate fi orice. Motivul pentru acest procedeu dezorganizat e evident. Eul nu știe ce vrea să rezulte din situație. E conștient ce nu vrea să rezulte, dar atât. Nu are un obiectiv pozitiv. Fără un obiectiv pozitiv și bine definit, stabilit de la bun început, situația nu mai pare să se întâmple și nu are sens până nu s-a întâmplat deja. Atunci o privești retrospectiv și încerc să pui cap la cap ce trebuie să fie însemnat și nu vei avea dreptate. Nu numai că judecata a ți este în trecut, dar nu ai idee ce ar trebui să se întâmple. Nu s-a stabilit niciun obiectiv la care să se alinieze mijloacele, iar acum singura judecată care mai rămâne de făcut e dacă îi place sau nu îi place eului. Poate fi acceptată sau cere răzbunare. Absența unui criteriu pentru rezultat stabilit în prealabil face înțelegerea îndoielnică și evaluarea imposibilă. Valoarea demersului prin care decizi imprealabil ce vrei să se întâmple e pur și simplu aceea că vei considera situația un mijloc de a face să se întâmple ce ai decis. Vei depune așadar toate eforturile să nu vezi ce împiedică atingerea obiectivului tău și te vei concentra asupra tuturor lucrurilor care te ajută să îl atingi. E ușor de remarcat că acest demers te apropiat de modul în care Spiritul Sfânt distinge adevărul de fals. Adevărul devine tot ce poate folosi la atingerea obiectivului. Falsul devine tot ce e inutil din acest punct de vedere. Situația are înțeles acum, dar numai pentru că obiectivul a făcut-o să capete un înțeles. Obiectivul adevărului are și alte avantaje practice. Dacă situația e folosită pentru adevăr și sănătate mentală, rezultatul ei trebuie să fie pacea, iar asta se va întâmpla indiferent care e rezultatul. Dacă pacea e condiția adevărului și a sănătății mintale și nu poate exista fără ele, unde e pace trebuie să fie și ele. Adevărul vine din el însuși. Dacă ai un sentiment de pace, înseamnă că adevărul a ajuns la tine și vei vedea rezultatul cu adevărat, că cea măgirea nu te poate birui. Vei recunoaște rezultatul din cauza că te simți cuprins de pace. Aici vezi din nou opusul modului în care vede Eul, că Ceul crede că situația aduce ce resimți. Spiritul Sfânt știe că situația e așa cum o determină obiectivul și o resimți corespunzător obiectivului. Obiectivul adevărului cere credință. Credința e implicită în acceptarea scopului Spiritului Sfânt, iar această credință e atât cuprinzătoare Acolo unde s-a stabilit obiectivul adevărului, acolo trebuie să fie și credința. Spiritul Sfânt vede situația în ansamblu, obiectivul stabilește faptul că toți cei implicați în ea își vor juca rolul în atingerea ei. Asta e inevitabil. Nimeni nu va da greșii nicio privință, lucrul acesta pare să își ceară o credință mai presus de ce ești în stare și de ce poți da. Dar e așa numai din punctul de vedere aleului, că ceul crede în rezolvarea conflictului prin fragmentare și nu percepe situația în ansamblu. De aceea el caută să desprindă anumite segmente ale situației și să le abordeze separat, deoarece crede în separare și nu în întregime. Confruntat cu orice aspect al situației ce pare dificil, Eul va încerca să ducă acest aspect altundeva și să-l rezolve acolo. Și va părea să reușească dacă încercarea nu ar intra în conflict cu unitatea și nu ar pune în umbră obiectivul adevărului. Iar pacea nu se va resimți decât în fantezie. Adevărul nu a venit pentru că s-a negat credința, fiind oprită din locul ce îi aparține de drept. În felul acesta, pierzi înțelegerea situației pe care ar aduce obiectivul adevărului, căci soluțiile fanteziste nu aduc decât iluzia unei simțiri, iar iluzia păcii nu e în starea în care poate să intre adevărul. Se cere credință Substitutele cu care sunt înlocuite anumite aspecte ale situației sunt mărturiile lipsei tale de credință. Ele demonstrează că nu ai crezut că situația și problema sunt în același loc. Problema a fost lipsa credinței, pe care o demonstrezi când o înlături de la sursă și o pui altundeva. Prin urmare, nu vezi problema. Dacă nu ți-ar fi lipsit credința că se poate rezolva, problema ar fi dispărut, iar situația ar fi avut semnificație pentru tine pentru că s-ar fi înlăturat piedica din calea înțelegerii ei. Să înlături problema prin încercarea de a o muta altundeva înseamnă să o păstrezi, căci te înlături din ea tocmai pe tine și o faci de nerezolvat. Nu există problemă în nicio situație pe care credința să nu o rezolve. Nu există dislocare niciun aspect al problemei care să nu facă soluția imposibilă. Căci dacă muți o parte a problemei altundeva, înțelesul problemei se pierde negreșit, iar soluția problemei e inerentă propriului ei înțeles. Nu e posibil oare să ți se fi rezolvat toate problemele, dar să te fi înlăturat singur din soluție? Credința însă trebuie să fie unde s-a făcut ceva și unde vezi că s-a făcut. O situație e o relație fiind o întrunire de gânduri. Dacă se percep probleme, înseamnă că gândurile sunt considerate în conflict. Dar dacă obiectivul este adevărul, așa ceva e imposibil. Trebuie să fi pătruns ideea de trupuri, căci mințile nu pot ataca. Gândul trupurilor este semnul necredinței, căci trupurile nu pot rezolva nimic. Tocmai amestecul lor în relație. O greșeală în gândurile tale la adresa situației devine apoi justificarea lipsei tale de credință. Vei face această greșală, dar să nu te îngrijoreze. greșeala nu are importanță. Necredința adusă la credință nu va stânjeni niciodată adevărul, dar necredința folosită împotriva adevărului va distruge credința de fiecare dată. Dacă îți lipsește credința, cere să fie redată unde s-a pierdut și nu căuta să ți se compenseze altundeva de parcă ai fi fost văduvit de ea pe nedrept. Din orice situație nu poate lipsi decât ce nu ai dat tu. Ține minte însă, pentru relația ta s-a stabilit obiectivul sfințeniei și nu de către tine. Nu l-ai stabilit tu, pentru că sfințenia nu poate fi văzută decât prin credință, iar relația ta nu a fost sfântă, căci credința ta în fratele tău a fost atât de limitată și de mică. Credința ta trebuie să crească, să atingă obiectivul stabilit. Realitatea obiectivului va determina acest lucru, căci vei vedea că pacea și credința nu vor veni separat. În ce situație poți să fii fără credință și să îi rămâi credincios fratelui tău? Fiecare situație în care te afli nu e decât un mijloc de a atinge scopul stabilit pentru relația ta. Consideră-o altceva și vei fi necredincios. Să nu-ți folosești necredința, lasă să intre și uite-te calm la ea, dar să nu o folosești. Necredința e roaba iluziei, total credincioasă stăpânei sale. Folosește-o și te va duce direct la iluzii. Nu te lăsa ispitit de ce îți oferă. Ea nu stă în calea obiectivului, ci a valorii pe care o are obiectivul pentru tine. Nu accepta iluzia păcii pe care o oferă, dar uită-te la ce îți oferă și dă-ți seama că este o iluzie. Obiectivul iluziei e legat de necredință la fel de strâns ca adevărul de credință. Dacă ți lipsește credința că cineva își îndeplinește rolul în mod perfect în orice situație dedicată prealabil adevărului, dedicația ta e împărțită. Și, în felul acesta, i-a fost necredincios fratelui tău și ți-ai folosi necredința împotriva lui. Nicio relație nu e sfântă dacă nu o însoțește sfințenia peste tot, deoarece sfințenia și credința merg mână în mână și credința ei trebuie să o însoțească peste tot. Realitatea obiectivului va stârni și va înfăptui fiecare miracol necesar împlinirii lui. Nimic prea mic sau prea enorm, prea slav sau prea irezistibil nu va rămâne neîntors cu blândețe înspre folosul și scopul lui. Universul va servi cu bucurie, așa cum servește și el universului, dar nu te amesteca. Puterea așezată în tine, cel în care s-a stabilit obiectivul Spiritului Sfânt, îți întrece atât de mult mica noțiune de infinit, încât nu ai idee cât de mare e forța ce te însoțește. Pe aceasta o poți folosi în deplină siguranță și totuși, în ciuda puterii ei, atât de mare încât ajunge dincolo de stele, la universul din spatele lor, mica ta necredință o poate face inutilă dacă vrei să folosești necredința în schimb. Gândește-te însă la toate acestea și învață cauza necredinței. Crezi că îi reproșezi, frate. Lui tău ce ți-a făcut, dar îl invinuești de ce i-ai făcut tu de fab lui. Nu trecutul lui îl reproșezi, ci al tău, și îți lipsește credința în el din cauza ceea ce ai fost. Dar ești la fel de inocent ca el de ce ai fost. Ce nu a fost nici când nu are cauză, și nu există ca să stea în calea adevărului. Nu există cauză pentru necredință, dar există cauză pentru credință. Această cauza a pătruns în fiecare situație care împărtășește scopul. Lumina adevărului se răsfrânge din centrul situației și atinge pe toți cei chemați de scopul situației. Îi cheamă pe toți. Nu există situație care să nu implice întreaga ta relație cu fiecare aspect al ei și îi completă în fiecare parte. Nu poți să lași nimic din tine în afara ei și să faci situația să rămână sfântă căci ea împărtășește scopul întregii tale relații și își derivă din ea tot înțelesul. Intră în fiecare situație cu credința pe care i-o dai fratelui tău, căci altfel îi ești necredincios propriei tale relații. Credința ta îi va chema și pe ceilalți să îți împărtășească scopul, așa cum același scop a stârnit credința din tine. Și îți vei vedea mijloacele întrebuințate cândva să te ducă la iluzii preschimbate în mijloace pentru adevăr. Adevărul cere credință, iar credința face loc adevărului. Când Spiritul Sfânt a schimbat scopul relației tale înlocuindu-l pe al tău cu al său, obiectivul pe care l-a pus în ea a fost extins la fiecare situație în care intri sau vei intra vreodată. Și fiecare situație a fost deliberată astfel de trecut, care ar fi făcut-o să nu aibă niciun scop. Tu cer credință datorită celui ce te însoțește în fiecare situație. Nu mai ești cuprins de demență totală și nici singur, căci singurătatea în Dumnezeu precisie un vis. Tu, a cărui relație împărtășește obiectivul Spiritului Sfânt, ești despărțit de singurătate pentru că a sosit adevărul. Adevărul cere din răsputeri credință. Nu-ți folosine credința împotriva lui, căci te cheamă la mântuire și la pace. Condițiile păcii Clipa sfântă nu e decât un caz special sau un exemplu extrem al menirii fiecarei situații. Înțelesul pe care i a dat scopul Spiritului Sfânt se dă deopotrivă fiecarei situații. Ia exact aceeași suspendare a necredinței oprită și neutilizată, astfel încât credința să poată răspunde la chemarea adevărului. Clipa sfântă e exemplul sclipitor, demonstrația clară și a înțelesului fiecărei relații și situații văzute în ansamblu. Credința a acceptat fiecare aspect al situației iar necredința nu i-a impus nicio eliminare. E o situație de pace desăvârșită, pur și simplu pentru că ai lăsat-o să fie ce este. Această simplă complezență e tot ce își cere Spiritul Sfânt. Lasă adevărul să fie ce este. Nu îl deranja, nu îl ataca, nu i întrerupe venirea. Lasă-l să învăluiască fiecare situație și să îți aducă pace. Nu ți se cere nici măcar credință, căci adevărul nu cere nimic. Lasă-l să intre, iar el îți va stârni și îți va asigura credința credința de care ai nevoie pentru pace, dar nu te ridica împotriva lui, căci nu poate veni împotriva rezistenței tale. Nu vrei să faci o clipă sfântă din fiecare situație? Căci acesta e darul credinței, acordat generos oriunde se leapă de necredința și se lasă neutilizată. Și atunci, puterea scopului spiritului sfânt e liberă să poată fi folosită în schimb. Această putere transformă instantaneu toate situațiile într-un singur mijloc, sigur și continuu de stabilire a scopului său și de demonstrare a realității sale. Ce s-a demonstrat a cerut credință și i s-a dat. Acum devine un fapt căruia credința nu i mai poate fi reținută. Efortul de a refuza credința adevărului este enorm și cu mult mai mare decât îți dai seamă, dar a răspunde adevărului cu credință nu implică niciun efort. Ție, care ai recunoscut chemarea mântuitorului tău, efortul de a nu răspunde la chemarea sa ți se pare mai mare decât înainte. Nu e așa. Efortul a fost prezent și înainte, dar l-ai pus pe seama altui lucru, crezând că l-a produs acest altceva. Nu a fost însă așa, căci acest altceva a produs nefericire și depresie, boală și durere, întuneric și vagi și închipuiri de groază, reci fantezii de teamă și învăpăiate vise de iad. Toate nu erau însă decât efortul intolerabil al refuzului de a da credința adevărului și de a vedea evidenta lui realitate. Iată care a fost răstignirea fiului lui Dumnezeu. Necredința lui a făcut una ca asta. Gândește-te bine înainte de a-ți îngădui să folosești necredința împotriva lui, căci el a înviat și ai acceptat ca a ta cauza trezirii lui. Ți-ai asumat rolul în izbăvirea lui, iar acum răspuns din plin în fața lui. Nu îi înșela așteptările acum, căci ți s-a dat să ți dai seama ce trebuie să însemne pentru tine lipsa ta de credință în el. Mântuirea lui e singurul tău scop. Nu vedea decât asta... În fiecare situație și ea va fi un mișloc de a nu aduce decât asta. Când ai acceptat adevărul ca obiectiv al relației tale, ai devenit un dăruitor de pace cu aceeași certitudine cu care și ție ți-a dat pace tatăl tău. Căci obiectivul păcii nu poate fi acceptat separat de condițiile ei, iar tu ai avut credință în el căci nimeni nu acceptă ce nu crede care realitate. Scopul tău nu s-a schimbat și nu se va schimba căci ai acceptat ce nu poate să se schimbe niciodată. Iar acum nu îi poți reține nimic din ce îi este necesar să rămână neschimbat mereu. Eliberarea ta e certă. Dă cum ai primit și demonstrează că te-ai ridicat cu mult deasupra oricărei situații ce te-ar putea trage înapoi și te-ar putea ține separat de cel la cărui chemare ai răspuns.